Sona el despertador i caramba, em costa parar-lo. Hi ha dies que estem cansats, dies que ens costa llevar-nos, dies que sembla que les cames i els braços siguin de sorra, de pedra. Buf! Ostres, quin dia m'espera. Avui sembla que aniré lent. Oi que sí? Hi ha dies que això passa. I quan això passa ens preguntem com podria multiplicar la meva energia. Doncs bé, d'això, d'això va al programa d'avui. Benvinguda, Benvingut. Benvingut, benvinguda al Quadern del Xerpa, un podcast en català sobre autoconeixement, creixement personal i espiritualitat pràctica que busca ser útil. El meu nom és Daniel, Daniel Gavarró, i desitjo nutrir-te interiorment, abordant aquests temes amb senzillesa però sense renunciar a la seva profunditat. Gràcies per ser aquí. Sí, al programa d'avui nosaltres parlem sobre com multiplicar la nostra energia, com multiplicar la meva energia, i ens preguntem si és possible. I si és possible com? Com? I en realitat de què estem parlant quan parlem d'energia? Quins tipus d'energia hi ha? I és l'energia sempre estable? I si no és estable, de quina forma la puc regular? Com la puc potenciar? Bé, bueno, doncs pues ja veieu avui un programa concret, pràctic, útil sobre com multiplicar, com multiplicar la teva energia. I el primer que ens hauríem de preguntar, en tot cas, és què és energia, no? Perquè hi ha gent que entra en una sala, en un lloc i diu Ui, aquí hi ha molta, molt mala energia, eh? O al revés, s'entren i diuen Oh, quin bon rotllo, quina bona energia aquí I no, jo no estic parlant d'aquesta energia Jo estic parlant, en realitat, d'aquesta força que ens evita Aquesta força que tenim al nostre interior en realitat, m'agradaria descriure, descriure l'energia com una profunda voluntat d'existir. Recordo una alumna meva d'aula interior que en un cert moment, fent un treball d'introspecció, obre els ulls i diu, uau, dintre meu hi ha una força, és una força que té gustet per viure. I va dir aquestes paraules, exactament aquestes, gustet per viure. I sí, l'energia és aquest gustet per viure, és aquesta voluntat profunda d'existir, que m'habita, que viu dintre meu, que se l'he vital, que és la vida mateixa i que està dintre meu, però igual que està dintre meu, està dintre de qualsevol animal, de qualsevol ésser, de qualsevol arbre, de qualsevol planta. La vida s'expressa contínuament, la vida està sempre canviant, sempre transformant-se i això, i això, i això és l'energia. I d'aquesta energia és de la que nosaltres avui parlarem. Però una segona idea que m'agradaria explicar aquí al principi de tot és que nosaltres, tu, tu, tu, no tens energia. Caramba, dires: Caramba! Com és possible que diu que jo no tinc energia en un programa de Multiplica la teva energia? És molt senzill. Tu no tens energia perquè tu ets energia. Jo sóc energia. L'energia no la tenim, la som, és la nostra essència, és la força vital, és la l'alè vital que ens dona vida. I quan som capaços de connectar amb l'energia, me n'adono de ser, és a dir, creix la meva autoconsciència. I curiosament, i això ho explica molt poca gent, quan més conscient siguis de tu, més fàcil és assolir nivells superiors de consciència. És a dir, hi ha una relació directa entre la teva capacitat de treball interior, la teva capacitat de tenir una vida espiritual autèntica i real. Hi ha una relació entre aquesta vida espiritual i la quantitat d'energia que tu ets capaç de mobilitzar, perquè tu la ets. I quanta més d'aquesta energia siguis capaç de mobilitzar, més viu et sents. I quan més viu ets sents, més connectat amb la vida que és, amb la teva essència. I com que sempre descric la espiritualitat, com retornar a la nostra essència, és a dir, que és una espiritualitat laica, una espiritualitat que es pot viure des de l'ateïsme, des de l'agnosticisme, des del cristianisme, des del judaïsme, des, del, des de l'islam. Quanta més energia tinc, més fàcil és de viure una vida interior plena i profunda. I a mi m'agradaria remarcar que no confongueu l'energia amb la violència. L'energia sempre s'expressa, l'energia sempre és... A vegades l'energia apareix en un lloc i això li diem néixer. A vegades l'energia es retira d'un cos i això li diem morir. Però l'energia sempre és, la vida sempre és. Per favor, no confongueu l'energia amb la violència. La violència és quan jo dono una direcció errònia, una direcció agressiva a una força vital que que tinc una força vital que m'evita. Per rotant, la violència de fet és una direcció mental, és filla de la ment, però l'energia com a tal, l'energia com a tal no és agressiva, l'energia com a tal no és violenta. És més fins que tu no sàpigas, fins que tu no puguis reconciliar-te amb la teva energia, no podràs ser una persona pacífica. Les persones pacífiques són persones que poden mobilitzar la seva energia en una direcció o en una altra i que tanmateix sempre decideixen mobilitzar-la en una direcció que construeix. Si tu no t'has reconciliat amb la teva energia, si hi ha coses que et fan por, no ets pacífica, ets cobarda, ets covard, ets poruga, ets poruc. Així que, per favor, sapiguem que hem de recuperar la nostra energia, l'energia, i no la confonguem amb la violència. I a mi m'agradaria acabar aquesta petita primera explicació amb dues, dues idees més. La primera són els tipus d'energia que existeixen a la nostra vida i que podem experimentar en primera persona. I la segona és una reflexió sobre els ritmes, els ritmes de l'energia. Doncs pues, si us semblen, anem a aquesta part dels tipus d'energia. Des de la meva perspectiva, i ho podeu comparar, ho podeu verificar, a mi sempre m'agrada dir-vos que heu de com comprovar, que heu de verificar que no estem aquí per creure absolutament res i que per la qual cosa que val la pena és que les explicacions que jo et doni aquí a cau d'orella mentre m'escolta segurament amb uns auriculars aquest podcast potser no, potser amb l'ordinador, no ho sé potser des del telèfon, no ho sé verifiques el que et dic i ara t'explicaré que des de la meva perspectiva hi han tres tipus d'energia una que és física, és a dir, cada cos té una quantitat d'energia determinada i no tots els cossos tenen la mateixa energia. La meva capacitat energètica no té res a veure amb la capacitat energètica del cos, per exemple, de Kilian Jornet, que és campió del món de córrer per la muntanya. O sigui que ell té una potència física que jo no tinc. Ell té una càrrega energètica biològica o emocional o física, que és com la denomino, molt superior a la meva, pressuposo. Però després tenim un segon tipus d'energia, que és la mental, la psicològica, la sentimental. I aquesta es pot dividir alhora en conscient i inconscient. És a dir, la ment, l'espai psíquic, té una capacitat de jutjar el món i en funció de com jo pensi el món, Tindré pensaments positius i aquests pensaments positius provocaran sentiments positius i això farà que multipliqui la meva energia biològica o al revés. Jo crec que tu ho has experimentat més d'una vegada, que de cop i volta et donen un disgust, comences a pensar coses negatives i de cop i volta els sentiments es disparen, sentiments desagradables i la teva energia s'escapuleix com si hi hagués un, jo que sé, un forat amb un dipòsit d'aigua i blu blu blu blu blu blu blu blu en menys de 10 minuts no tens energia. Per què? Perquè la ment és una xeta que multiplica l'energia biològica o la radueix. I amb aquest podcast ens centrarem en aquest tipus d'energies: la mental, la psicològica o sentimental. Especialment en la conscient. Ja deixarem un altre dia que parlarem de la inconscient i de com recuperar-la, avui com a molt igual donarem una petita pista, però poca cosa més. I després hi ha un altre tipus d'energia, el tercer tipus d'energia, si la primera era física, la segona era mental, la tercera és l'energia superior. La realitat està constituïda per una energia vital, una lè vital per la vida mateixa. Aquesta vida mateixa en realitat composa uns camps d'energia bestials immensos. Una energia que sempre és. Això jo és el que denomino energia superior. I sí, és possible connectar-hi. És possible connectar i, de fet, tots els místics parlant de com ells connecten amb, amb, la, amb, amb aquests camps d'energia que a vegades els diu divinitat, ja sigui en el seu aspecte energètic des que avui estic parlant, o des del seu aspecte comprensió, o des del seu aspecte amor. Però avui, com que parlem d'energia i vull que aquest sigui un programa molt assequible per tothom, aquest tipus d'energia submental, aquest tipus d'energia, perdó, superior, aquest tipus d'energia superior no, no l'abordaré avui. I ara, per per anar tancant aquest bloc, m'agradaria, si, si us assemblés bé, parlar un moment dels ritmes. Els ritmes. Perquè qualsevol expressió de l'energia segueix ritmes. Expansió i contracció. Dístole i diàstole. Nit i dia. Vigília i dormir. I és molt important tenir-ho present perquè, si no... Quan nosaltres tenim una contracció ens podem sentir culpables de no tenir prou energia i en realitat és un procés de concentració de l'energia per tornar a expressar-se. Així és molt interessant que nosaltres entenguem que el nostre cos té bioritmes i siguem capaços de relacionar-nos amb els bioritmes sense, sense maltractar-nos. Per què? Perquè quan jo em maltracto, quan tinc pensaments negatius, desagradables en realitat estic reduint l'energia biològica que tinc disponible i exactament el contrari. Per la qual cosa, quan vegi que hi hagi un espai de contracció, el que jo he de fer és parlar-me amb tendresa, parlar-me amb amor, per exemple, dir-me per exemple, dir-me davant d'un mirall quan em llevi aquell dia que estic cansat, estimat, m'ho dic a mi, miram me el mirall, mirant-me els ulls, estimat, estimada, jo no sé què passarà avui, però passi el que passi et cuidaré. Passi el que passi, et, et cuidaré, seré tendre, no et cridaré Et cuidaré, et cuidaré, et cuidaré. Bé, doncs, si voleu, ara nosaltres podem començar a, a pensar com podem multiplicar la nostra energia quan l'expressem, que serà el que farem en el proper, d'aquí un momentet, i després, en tot cas, com podem multiplicar l'energia quan la rebem. Però això si voleu, parlem d'aquí... Un momentet. I si vols proposar algun tema per un futur episodi, fes-me arribar la teva proposta a través del correu electrònic que trobaràs a la meva pàgina web a danielgavarro.cat a la secció de contacte. En realitat l'energia es pot expressar eh, o, es, o es veu de dues maneres i hem de ser capaços nosaltres de controlar-la, de, de manegar-nos amb ella en els dos àmbits. Un és l'àmbit de l'expressió. Hi ha moments en què jo he d'expressar, m'he de comunicar, he de projectar i per això jo necessito mobilitzar la meva energia de dins cap a fora. Però hi ha altres moments en els que l'exterior es vol comunicar a mi, s'està expressant, s'expressa cap a mi i aquí jo he de ser capaç de rebre. És a dir, que igual que hi ha ritmes d'expansió i contracció, com deia abans, de l'energia, també hi ha dos grans moviments, un moviment d'expressió i un moviment de recepció. I ara, si us assemblés bé, si t'assemblés bé, a mi m'agradaria donar-vos donar una sèrie de pistes perquè tu puguis multiplicar la teva energia expressant-la. I si de cas, després... Dona uns pocs recursos perquè puguis multiplicar la teva energia quan la reps, d'acord? Expressar energia o multiplicar l'energia quan la expresem té molt a veure amb una, amb una tècnica que l'Antoni Oblai anomenava sobre esforç. En tot cas, és una variació del que ell deia a partir de la meva experiència personal i de com... Ho he anat aplicant i de quins són els resultats millors que he obtingut. Es tracta simplement de expressar conscientment l'energia, adoar-me de que jo sóc qui mobilitza l'energia i no fer gaire cas a si tinc més o menys ganes. Això no té molta importància. El que té importància és si em focalitzo en aquest jo, què mobilitza l'energia. I és curiós perquè quan jo mobilitzo energia de forma conscient, la meva energia es multiplica. Aquesta energia que he mobilitzat conscientment s'integra al meu psiquisme i jo me n'adono de ser una persona més segura, més, amb més criteri, més potent, una persona mm, més forta, una persona més enèrgica. És a dir, estic dient quelcom que crec que és important, com que allà on tu poses la teva atenció, allò creix, allò es multiplica, com a mínim dins de la teva consciència, si tu vols multiplicar la teva energia, és important que expressis conscientment l'energia que estàs mobilitzant. I deixem que posi quatre exemples concrets que crec que us seran útils. El primer és que, per exemple, podem estar parlant amb una persona. Podem estar parlant amb una persona i ens n'adonem que som nosaltres que estem parlant. Especialment útil quan li hem de dir no. Especialment útil quan li hem de dir no. Però també és igualment útil si li hem de dir que sí. És a dir, que si nosaltres ens n'adonem, posem l'atenció en el fet de que estem parlant amb una altra persona i que nosaltres li estem donant permís o li estem dient que no i que hi ha un jo que obre o que tanca aquesta porta. I que aquest jo és el que està obrint i tancant la porta. És aquest jo el que està mobilitzant l'energia. No poseu l'atenció en la persona que hi ha fora. Poseu l'atenció en el fet de que vosaltres esteu mobilitzant l'energia i aquesta energia que esteu mobilitzant s'integrarà. Perquè qualsevol energia que jo mobilitzo de forma conscient, aquesta s'integra i al revés. Qualsevol energia que jo mobilitzo sense adonar-me, qualsevol energia que jo mobilitzo de forma inconscient, es perd. No la integro, no en fa més fort, no en fa més energètic. Per això és tan fonamental aquesta tècnica del sobreesforç, sobreesforçan de mobilitzar la meva energia al màxim a don armame de que sóc jo que l'estic mobilitzant. I a vegades a vegades ens costa dir no i un altre dia penso fer un programa de com di no. però bàsicament la idea fonamental, la idea fonamental, la idea bàsica és que si tu saps que si li dius sí, li faràs mal, només pots dir no. I aquí apareix el concepte del no com a fermesa amorosa. Et dic que no perquè t'estimo i no et puc dir una altra cosa. I jo sóc conscient de mobilitzar aquest no que el mobilitzo per amor. I això genera un moviment energètic que cada vegada em fa sentir més segur, més potent, més enèrgic. Aquesta seria una, una, una, una tècnica. Quan ens relacionem amb els altres. Una altra és, per exemple, quan estem caminant, o estem escombrant, o estem fent la neteja de casa, o també quan fem esport, jo què sé, estem nadant, estem amb una bicicleta, coses d'aquest estil. Aquí el fonamental és posar l'atenció, no en el moviment, sinó en jo que estic mobilitzant una energia. I això fa que l'energia l'energia es potenciï extraordinàriament. És curiós perquè a vegades quan durant un dia hem mobilitzat molt energia, és possible que el dia següent o dos o tres dies següents tingui un profund cansament perquè estic integrant tot allò que, que he treballat. I és absolutament normal. Però, per una altra banda, no espereu que pel fet d'haver mobilitzat una energia un dia, el dia següent sou capaços de mobilitzar-la si no focalitzeu l'atenció en l'energia que voleu mobilitzar. És a dir, imagina't que jo un dia dic no. I et dic no, mobilitzant molt clarament aquesta energia que surt de mi cap a tu. I et dic no i sóc capaç de mantenir-ho i em sento potent, em sento segur, em sento energètic. Potser el dia següent no sóc capaç de dir-te no. Però si poso la meva atenció en la meva energia, de cop i volta, aquesta segona vegada em serà una mica més fàcil. I la tercera més fàcil, la quarta més fàcil. Però també remarco que acabo de dir. A vegades, quan mobilitzem molta energia, per exemple, jo que sé, al curs Aula Interior, els incalfa presencialment a Barcelona, a Lleida o a Madrid, doncs hi ha un dia que mobilitzem una energia de forma conscient. I és molt normal que al final d'aquell dia acabin cansats però amb l'energia molt, molt conscients d'haver-la mobilitzat, molt present. I tanmateix és possible que els, que els propers dos, tres o quatre o cinc dies tinguin un gran cansament perquè perquè està... Eh, està aposentant-se s'està eh, sí, això s'està aposentant l'estan integrant ara bé, si quan jo vull mobilitzar l'energia poso l'atenció en l'energia que estic mobilitzant en jo expressant-me en jo movent-la, aquesta energia s'integra i es multiplica i això ho podem fer també, no només quan estem en, una relació, en relació parlant amb algú, sinó quan estem per exemple fent un esport i fem els dos últims exemples Respirar. Si respires de forma conscient, adonant donant-te de que tu ets qui estàs respirant, te n’adonaràs que al poc a la poca estona la teva energia es multiplica. perquè la respiració és una altra de les diferents aixetes de les diferents portes que obren i tanquen l’entrada d'energia. I l’ obrabra i la tanquen sobretot si tu poses la, l atenció, si ho fas d'una forma conscient, Si que la respiració és la tercera forma que et volia explicar. I la quarta, que et volia explicar, és la relaxació conscient. És curiós, però és una forma d'expressar de, de, de l'energia. Perquè quan jo relaxo el peu dret, la cama dreta, després relaxo el peu esquerre, la cama esquerra, la mà dreta, el braç dret, la mà esquerra, el braç esquerre... Quan el vaig relaxant a poc a poc, m'adono que sóc jo que puc posar i treure l'energia i això és clar. Això em fa que aquesta forma d'expressió de l'energia posant-la utraient-la, em fa adonar que jo la soc. I això fa que tingui un accés a l'energia molt més conscient de la que tenia abans i per rotan em sento molt més poderós, molt més fort, molt més segur, molt més enèrgic, molt més energètic. Bé. Ara hem estat parlant una mica sobre com expressar l'energia i fer-la i fer-la servir per, per, per multiplicar l'energia que tenim. Però la pregunta és, i ara ara com puc fer servir, com puc multiplicar la meva energia quan he de rebre l'energia d'alguna situació o d'alguna persona? Doncs pues, si vols reflexionem sobre això en uns segons. Et sembla bé? No perdis cap episodi. suscriu al meu podcast a danielgavarró.cat i rebràs un avís automàticament cada vegada que pugi un nou àudio. A vegades hi ha una persona que ens critica, a vegades hi ha una persona que ens crida, a vegades hi ha una situació que no ens agrada però que l'hem de viure. I això significa que nosaltres hem de mobilitzar la nostra energia de forma receptiva. Hem de ser capaços de rebre l'energia que estem que, que s'està projectant sobre nosaltres. Perquè dominar l'energia, ser els, ser les ames, els samus de la nostra energia, significa saber-la expressar però també ser, ser, ser capaç de rebre, tenir una receptivitat de l'energia que ve dels altres o d'altres situacions. Com fer-ho? Aquí proposaré bàsicament dues dues tècniques molt senzilles. La primera és una tècnica per treballar Q en, en l'àmbit del conscient i la segona és una, és una tècnica per treballar en l'àmbit de l'inconscient encara que prometo dedicar tot uns altres programes a treballar l'inconscient. Anem a, a la part conscient. A vegades a vegades les persones ens critiquen. I nosaltres ens tanquem en banda perquè resulta que no m'han dit d'una forma correcta, no m'han no dit d'una forma amable el que m'havien de dir. I això és absolutament infantil. Mira, quan les persones et donen un regal, si el regal és sutil, l'agafes. És igual que ho diguin amb, amb, amb, amb, amb amabilitat o cridant. És igual. Si és sutil, l'agafes. És com una persona que et tira bitllets de 500 euros i diu no els agafo perquè me'ls està tirant i els arruga. No, home, no. Si hi ha una persona que t'està tirant tota l'estona bitllets de 500 euros, ajupa't i agafa'ls. I això és exactament el que passa amb la crítica. Així que et demanaré que la propera vegada que una persona et critiqui, facis una cosa molt senzilla. Relaxa immediatament el teu cos. Relaxa'l com si fos una esponja, com si fossis un, un titella que li acaben, clac, de tallar en aquest moment les cordes que l'aguantaven i cau sense forces al terra. Relaxa absolutament el teu cos i relaxa la teva ment. I des de, des de aquesta part d'haver relaxat el cos i haver relaxat la ment, la tercera cosa que et demano és que clavis les teves cames al terra. Et clavis com si fossis com si fossin unes arrels, de tal manera que les cames estan absolutament clavades al terra i tu sents que és des de, des de jo què sé, com si a sota el malic hi hagués una bola de força, una bola d'energia que pesa i des d'allà de ja surten arrels cap a les dues cames i tu estàs clavat des del malic cap a baix a la terra, molt clavat, molt enèrgic, molt forta, però de malic cap a dalt estàs absolutament suau. Absolutament relaxada, relaxat. I la ment està transparent, tranquil·la, en calma. I encara que l'altra persona estigui cridant, encara que l'altra persona et critiqui d'una forma no gaire elegant, la teva ment tranquil·la el que et demano que faci és sí, sí. Mira, això que està dient té raó. Oh, que bé, això m'ho quedo. Això és com un bitllet de 500 euros. Això és per mi. Uau, quin consell m'ha donat. O bé, des de la ment tranquil·la puguis anar dient, no, això que està dient, això jo crec que s'equivoca. Així que ho deixaré passar. Perquè quan una persona tira papers, el que és sutil és que agafis els que són bitllets i els que no són bitllets, els que són cacals els deixis al terra. Però és molt trist que la gent, és molt trist que les persones t'hagin criticat i tu no hagis après, no hasis rebut, no hasis agafat el que era cert el que et podia ajudar a créixer simplement perquè la forma no era adequada. Així que aquest és un primer consell de mobilització de l'energia de forma receptiva. Cosa més rara, eh? És a dir a relaxar-se per rebre, relaxar-se per rebre, amb les cames clavades al terra, com si fossis un arbre, el cos absolutament relaxat, el cap transparent, i anar dient, amb això té raó, gràcies, gràcies, amb això també té raó, gràcies. No, això jo no hi estic d'acord, crec, crec que s'equivoca, igual m'equivoco jo, eh? però crec que s'equivoca, així que simplement ho deixo passar. I aquesta és la teva feina, deixar passar o agafar regals. I llavors començaràs a aprofitar... Totes les ocasions que la vida ens dona on la gent ens critica i es queixa o ens crida i veuràs que són una font de creixement i d'autoconeixement bestial. I alhora, una font perquè tu multipliques la teva energia. Perquè quan tu fas això, la teva energia no depèn de l'exterior. Així doncs, la teva energia d'alguna forma es multiplica a voluntat perquè l'exterior no la pot reduir. He de que faria dos exercicis, doncs aquest era el primer, el segon és més senzill. Jo crec que un altre dia amb aquest segon segurament li dedicaré un podcast sencer, no gaire llarg perquè serà relativament curt, però és que aquest, aquest exercici requereix d'una meditació que ara no la faré, però que sí que faré serà explicar-te-la. Es tracta de que a vegades nosaltres tenim algunes idees que quan les recordem ens fan petit. I Això significa que no estan només al nostre passat, sinó que també estan al nostre present. I per tant que encara no les hem acabat de digerir correctament. i el que cal és viure les fins al final, perquè tot allò que nosaltres vivim fins al final, tot allò que nosaltres acceptem resulta que finalment això es dissol. Així que així que jo tenimo a fer aquesta tècnica que és molt senzilla. Preferiblement estirada o seguda, amb un sofà o amb una butaca, amb una cadira còmoda, relaxes absolutament el teu cos. Dediques uns primers minuts a relaxar el teu cos i a fer una respiració suau i profunda. Un cop que ja estàs relaxada, relaxat i, i, i profundament, i respires, respires fons, sense cap problema, llavors rememores, recordes portes a la teva memòria una situació que tu vulguis deixar anar una situació que en aquest moment quan la recordes encara et fa patir una mica dir que fa patir una mica, perquè si et fa patir moltíssim moltíssim, moltíssim, moltíssim moltíssim, aquest exercici podria ser molt dur per tu, i en lloc de fer-lo jo et demanaria que, en lloc de fer-lo sol jo et demanaria que anessis a un psicòleg a una psicòloga, li demanessis pressupost, que això és fonamental i bàsic perquè si no els, els psicòlegs que són més torpes són els que guanyen, es guanyen més bé la vida perquè com mai no arreglen les coses sempre es van allargant, allargant, allargant, allargant doncs tu demanes pressupost jo treballes amb un terapeuta, amb una psicòloga, però ho dic per anar acompanyada, eh? per anar acompanyat. Però si és una cosa que és incòmoda però no és un trauma immens, ho pots fer tranquil·lament amb aquesta tècnica que, per cert, Antonio l'Antoni Blai també recomanava extraordinàriament. Relaxes el cor, respires fons, llavors revius aquella situació que tu et vas negar a viure. La revius i mentre l'estàs veient, mentre estàs sentint, mentre l'estàs percebent et dius a tu mateix sí, sí, sí. És veritat, això va passar. Sí, és veritat, això va passar. És veritat, això va passar, però ja fa anys. Ja ha passat, ja forma part del passat. O si no forma part del passat, pots dir, sí, sí, sí, sí és veritat, això està passant. I ho fa aquesta persona. Això està passant, però és ell, és ella. No sóc jo, és allò. I això permet que tu puguis acceptar les situacions. I lo curiós és quan les situacions s'accepten, quan es viuen fins al fons, wow. Quan es fins al fons es disolen, desapareixen. I quan penses en elles ja no hi ha cap patiment. I, i aquest és una, una mostra claríssima de que aquesta situació, aquesta relació, aquesta, aquest problema ja ha estat superat. Bé, aquí era per donar-te un parell de consells sobre, o d'exercicis de, perquè incrementes la teva energia en la receptivitat. I remarco que hi haurà dies que tindràs més energia i dies que en tindràs menys, perquè l'energia, tot el biològic és, és rítmic. Hi ha bioritmes, així que et demano que els respectis. Tanmateix, quan estiguis amb un bioritme baix, en qualsevol d'aquestes tècniques, podràs multiplicar teves, la teva energia. Així que això no serà un problema. En tot cas, vigila en no utilitzar la ment sempre per multiplicar l'energia i no descansar, perquè... Si no, si un no descansa físicament, si un no dorm, pot acabar esgotat i un es pot acabar, vamos, baldat. Així que descansa i utilitza aquestes tècniques per multiplicar la teva energia i veuràs que cada dia sabràs, percebràs, que, ets, que, la, que la tens, que la ets, que la ets, que, que, la, que aquesta energia no cal que te la doni ningú, que tu la pots convocar, la pots convocar perquè la tens dintre i hauràs multiplicat la teva energia. Bé, i, i abans d'acomiadar-me, a mi m'agradaria fer-te un, un petit regal. Regalaria una comteria com una casa, eh? no, no faria cap il·lusió. Però, bueno, és una cosa que acaba de completar aquest podcast, dir que és bonic, és tendra, és, és maca. Jo crec que t'agradarà. Si vols contactar amb mi, fes-ho a través de la meva pàgina web, danielgavarrou.cat, a la sección de contacto. abans d'acomiadar-me m'agradaria suggerir-te una altra tècnica per multiplicar l'energia o fer-te un regal, he millor dir fer-te un regal és molt senzill és que t'aconsellaria que escoltessis música amb missatges positius mm, jo què sé ves a Youtube o ves a Spotify o busca entre els teus discos música alegre perquè la música arriba a l'ànima la, la música que és una forma de dir que arriba a l'inconscient i remou moltes coses si vas a YouTube, per exemple, i música i poses música amb missatges positius, veuràs que posa, jo que sé, Color Esperanza, de Diego Torres, o "Oi pode ser Un gran dia, de Joan Manuel Serrat, o, jo que sé, Celebra la vida de l'Àxel. Jo tenim oferta una, una llista de cançons que puguis escoltar, que pugin a l'estat d'ànim, perquè... Jo crec que moltes vegades ens enganxem, per exemple, a la ràdio, a les notícies, i nem sentint tot el dia les mateixes notícies, però les mateixes, és que estan repetides, i més valdria la pena sentir-les un cop, preferiblement, jo que sé, a, en un moment en què no ens incordi gaire, no ho facis abans de a dormir, jo que sé, ho fas a primera hora del matí, si vols, i després ja posa aquesta música i tenimes. Així que ja veus, un regal senzill, la música arriba al, a l'ànima, la, la música arriba a l'inconscient i, com diu el... El Joan Manuel Serrat oi pode ser un gran dia Plantéatelo así Bueno, et perquè tu l'escoltis també en directe que crec que canta bastant, bastant, bastant millor que jo Ens veiem, si vols la setmana que ve perquè ja saps que et pots subscriure Anant a la meva pàgina web pots donar les teves dades i t'enviem un mail cada vegada que, que, que pugem un podcast o si vols pots, pots també anar a la pàgina web i demanar que t'avisi pel WhatsApp, ja ho posarà ja quan tu vas a danielgavarro.cat vas a podcast i diu, avisar-me per WhatsApp aviseu-me per... per mail doncs pues ja està, que tinguis un dia fantàstic Tant de bo aquest capítol t'ha sigut útil t'envio una forta abraçada i et desitjo el millor i recorda Aprofita tot el que passi per descobrir te Si vols, ens veiem dintre d'una setmana. Ah, i saps que pots seguir-me a danielgavarro.cat i també a Facebook.com/gavarrodaniel i a YouTube. youtube.com/danielgavarro